У нас хорошая компания. Решили в девятое вместе праздновать. У меня морозильник, забитый мясом. Муж ящик водки взял. Я все убрала, постирала. Мою окна, кума звонит и говорит, да сегодня ж Пасха. Кажу. Мне что Пасха, что нет. Один черт, у меня выходной. А вона, говорить. говорит, закрой окна, опасна. От радіації аж гудіт. Я ще нічого і не знала. Марія збігла по ескалатору, щоб не чути їх і не бачити. На півдорозі до редакції її наздогнав Микола. Він квітнув блаженною посмішкою немовляти, що бачила радісний сон. Ти, Микола, не вписуєшся в загальний сьогоднішній портрет наших сучасників. Аж незручно, каже Микола, і ще більше світиться. Ми з Олею подали заяву. Знаєш, у мене нічого ніколи подібного не було. Знаю, щиро мовила Марія, і дуже радію за обох. Зайшли до кабінету. Рево сидів за столом і дивився у вікно. На привітання відповів помахом голови. За якусь мить влетів Юрко і патетично виголосив. «Спасіба партії, родной, що єсть Чернобиль, дорогой!» «А при чому здесь партія? Рево в мент наїжачився і блиснув очима. «Це не моя творчість. Це я почув у метро. А що, Ревуню, ти вважаєш, що до того, що сталося, товариство сліпих причетне?» Народ співає на всього бу. «Я почув стільки цікавого, наприклад, зажурились українці ні в кишені, ні в ширинці». П'ють горілку, криють матом, ось такий він, мирний атом. Наш народ складав пісні навіть під час голодомору. О, давайте вспомніть і що, як казаки піли, ілі і що, що-нібудь. Ревона смішкова то подивився на Миколу, а потім на Юрка і коротко реготнув. «Дарма смієшся», – притишено мовив Микола. «Ситуація дуже серйозна». Під реактором назбиралася радіоактивна вода. Якщо він туди провалиться, станеться водневий вибух, що загне Уралу. «Хватить вам паніку розводіть», – Рево зневажливо скривився. «Там все нормалізується». Туда кинули много людей, технику, специалистов. Не с таким справлялись. «Такого еще не было», — заткнул Микола. «Таку землю угробили». Я в эти разговоры не верю. Верю только в официальную информацию. Министр каждый день успокаивает людей — что ничего опасного для здоровья людей нет, что надо жить, как жили, купаться, отдыхать. Лично я купаюсь в Днепре и чувствую себя отлично. так такий справжній член. Купайся частіше, може радіоактивним металом візьмуться не лише твої миски, а й ще дещо. «А я вчора йшов Печерським по повз будинки, де мешкають наші лідери. То побачив, як машини з Полтавської, Миколаївської, Херсонської областей привозять тут і продукти. Виходить, не всі такі оптимісти, як ти. Реву вхопив пачку цигарок і вибіг з кабінету. Василь не озивався?» Юрко провів його довгим поглядом і звів очі на Марію. Вона заперечливо похитала головою. «Значить, у Прип'яті. Людей забирають вночі, як на фронт. Там море люду. Зігнали солдатів. Чистять від радіоактивних уламків територію. «Лягло кість ми людей, мордованих немало», – як писав Тарас. Марія дивилася на листок паперу, на якому було написано єдине речення. Воно кудись пливло однеї. Думки про Василя роздирали їй душу. В обід вийшла з редакції, зупинила таксі і попросила. «Підвезете до ботанічного саду?» За півгодини вже йшла знайомою алеєю. Серце схвильовано калатало. Там, де вони часто сиділи, побачила на молодого чоловіка з густою русяво-сивою бородою, довгим чубом. Обличчя здалося знайомим. Він звів на неї очі і привітався першим. Марія відповіла і відчула раптовий спокій, що увійшов в душу. Нині не бажано гуляти під цією погибелю, сказав лагідно. Отець Василій? Радісно вигукнула Марія. Так, дочко, волею Божою ми зустрілися. Вона кинулася до нього і поцілувала руку. Отець Василій перехрестив її і промовив, «Нехай вас благословить Бог!» Отче, я нічого не знаю про Василя. Він зателефонував мені з райцентру майже тиждень тому, сказав, що їде, і відтоді нічого не чути. Не знаю, що з ним і де він. А що... Отець Василій повернув до неї вродливе, лагідне лице. У пеклі він, дочко. В Чорнобильському пеклі. Сталося. Підпалено творіння диявола, державу богоборців. Він зітхнув. Моліться за нього і за наш край. Я теж сьогодні піду туди. Там триває страшний бій. «Василь один тримає небо, може і не втримати. Тяжко йому. Мушу допомогти, бо сьогодні може статися невідворотне». Марія вражено слухала його спокійний голос, що ніс щось умиротворене і жадане. «Повернеться він, чекайте». Це вам ще одне випробування. Що йому передати? Ми сьогодні побачимося. Скажіть, що я його чекаю, дуже чекаю. З Богом, дочко. Отець Василій знову перехрестив її. Марія спустилася стежкою до Видобицького монастиря і вийшла на дорогу. Отець Василій залишив сад і неквапливо прошкував спорожнілою волочкою до Печерської лаври. Аж остовпів, побачивши юну матір у легкій куценькій сукні, що пхала поперед себе візочок. Ручки і ніжки немовляти були відкриті. Біленька голівка нагадувала кульбабку. Те, що відривається від того дитяти, довго не відпускає отця Василія. Він незрушно стоїть посеред хідника. Видиво пливе як кадр. Чітко бачив домовину, у якій лежить хлопчик семиліток. А он та, безтурботна юна мати, стоїть у чорному вбранні, і божевільними очима дивиться на висохле личко, мов би о кам'янів побаченого. То я почув над собою. Україна знову поповнить число відпалих ангелів. Тисячолітньо його поповнює, і, може, тим спасенна буде. Однак він таки нас доганяє жінку і просить. «Везіть своє дитя додому. Подивіться, ніхто нині не гуляє. Чи хоч одну дитину ви бачите? Над нами йде металевий дощ і проникає у ваше дитятко». «В чому діла?» – каже юна мати різким прокуреним голосом. Що вам от меня надо?» «Прикрийте голівку дитяти і везіть його додому». Осім єством відчув вже понищену плоть дитини. «Без вас розберусь, кидає дратівливо жінка і котить візочок далі. Її білоголова Янголя святими оченятами дивиться на світ і гризе пластмасового бублика. «Ще можна все змінити, сховавши дитину». Не послухаєте, будете колись проклинати свою нерозважливість. Отстань, ненормальний. Я не понимаю твоєго бандеровського язика. Жінка майже втікає, а отець Василій дрібно хреститься і сумно дивиться їй навстогін. Йому здається, що він чує крізь підошви через асфальт і товщу землі, як клекоче під ним магма, а пекельні ворота ковтають тисячі поневолених. Господи, простий їм темним, каже подумки. Осонний, поневолений мій народе. Скільки крику, стогону і розпачу я знову бачу на твоїй дорозі. Яка ж страшна і бездонна прірва зяє у твоїй безбожній душі. Як трагічно моторошно ти вибирати між сей Чорнобильської пустелі, де затліє не одне покоління рабів. Ух, не сорок літ. Не сорок. Довгі і трагічні твої кола виходу із рабства. Жнива на цьому полі будуть страшніші, ніж на всіх бойовищах. Перечипився припечаленим зором за золотоверху верху дзвіницю, вона чомусь нагадала йому велетенську поминальну свічу на українському престолі. Марія йшла до трамваю. Поруч загальмувала чорна Волга. Дверцята відчинилися і виглянуло знайоме обличчя. «Сідайте, підвезу вас», – сказав власний водій Владлена Федотовича. «Чого гуляєте під радіацією?» Він переклав якісь паконки, ящички на заднє сидіння. Пластмасовий балон із рідиною опустив на днища. «Це вода», – пояснив щеросердно. «Їду оце з Борисполя. Літак щодня привозить з Москви продукти і воду для членів уряду і деяких посадових осіб. Нашої води вони не п'ють, бояться. Кажуть вчені, що її зараз не можна вживати. Сідайте». Марія дивилася на ті ящики, згортки, пакунки і з чистими продуктами, привезеними з Москви, балон з водою і промовила. Все одно вона їм не допоможе. Москва повітря їм не передасть. Дихають тим, що і всі. Дякую. Я поїду трамваєм. Водій здивовано здвигнув плечима, зачинив дверцята і натиснув на акселератор. Пізно ввечері їй подзвонив Юрко. Марія почула його стривожений голос і зиркнула у вікно. За ним клекотів весняний вечір, пахнув каштановим цвітом і вербовою корою. «Ми на волоску від смерті». Вирішальні години – невідомо, чи відкачають воду чи ні. Може статися вибух. Приготуй собі марлю, склади її у кілька шарів –